Kalltjur Radio, hos FMs eget fotbollsprogram Just det, det där är vår nya jingel. Sex var den tycker jag, det är Härligt. asbra Vi får nästan köra en gång till, sen i paus Det här det är Kalltjur och vi är inne på avsnitt åtta uh -huh. Välkommen Jakob Tack så mycket Imonen Välkommen Simon Tackar, tackar Hur är läget med folket idag? Det är så, jag har lite ont i huvudet faktiskt, så att, det är sådär, men going strong ändå liksom. allt för fansen eller man ska säga. Ja, vad härligt. Fanbasen bara växer där Ja, precis. Och med vår nya gingen så tror jag det kommer att bli en sensation. Det är klart. Och apropå fans, så tog vi med fansen till, till Olympia i torsdags. Jo, det gjorde vi absolut. Vi får säga att det vår, var närmaste hangaround-krets kring redaktionen som var där och kollade lite i fotboll Ja, det var det. kul faktiskt. Lite kallt, men kul. Ja, det var och spel spel spelvärmde ju inte direkt heller. Nej, det gjorde det ju inte. Det var, och stämningen var ju inte heller så där jättevärmande. Det var, jag tyckte att det var lite dålig uppslutning. Vad kan det vara? 3-4 tusen pers? Ja, jag tycker dock att eh, det var ganska härligt. Vi satt ganska nära fansen så det var relativt bra tryck om man eh, vann vid att gå på Världsvallen. Så... Jo, det, det är väl klart. Men jag, jag tycker ändå att det kunde ha varit lite bättre uppslutning. I alla fall en 6-7 tusen. Kan jag väl ändå tycka. Mm. Det är ett par hundra gubbar på 37 som alltså, alltid håller igång bra. Den måste vi ge dem ändå. Ja, det ja. tycker jag. Eh, De Men som tydlig. sagt, det var några sektioner och, eller till och med vissa läktaravdelningar som gapade helt tomma. Så att, till exempel borta sektioner. Det, det var ju ändå tre styck, tre eller fyra Levante-fans där som var väldigt lyckliga, tror jag. Ja, det såg ut som att det var någon liten familj mm. som satt och viftade med en halvstuk. Eh, det var ballt, tyckte jag. Det det var ball, Lojalt, det gillar vi. Sen eh, gick vi hem och eh, kollade på eh, AIK också. Mm. Där var det mäktigt. Där var det balt. Jag hade väl lite med att det var sista matchen på Rosen också, men det var ju sjukt mycket folk. Och det var riktigt mäktigt. Eftersom alla har så svarta och mörka vinterkläder på sig nu för tiden, så var det ju hela arenan kolsvart. Mm, det såg så. ut liksom som, ett, som ett stort AIK-hav. Ja, det var balt. Förlorade dock lite snöpligt där får man väl. Ändå ja, kan man säga. Där visar Kavanni att han håller klass. Ja. Yeah. Ja, Cavani gick ut efteråt också och hyllade tillställningen, mm. fansen, eh, AIK-fansen och sa att jag fick gå och ut. Och då... Han sa det att är det var ballt. världsklass på fansen. Det är balt. Mm. Det är riktigt faktiskt. Och då faktiskt. är det väl inom situationslägen bara 28 000. Mm. Men å andra sidan, eh, italienska bottenklubbarna är ju, kan ju ha ner mot eh, sju, mellan 7 och 15 000. Så, ja, det en sån här uppslutning en, kan ju... var ju ännu när Delalpi fortfarande fanns. Var någon cupmatch <laughs> där det var 257 pers som stod och kollade Ljungkile klass. Ja, det är riktigt. Men det är de Lalpe-folk gått i historien som den sämsta arenan någonsin, kanske. Ja, de är nog ganska, de är nog ganska nöjda med den nya. Ja, jag läste att när de skulle riva den där för tre år sedan, och hade det samlats en massa fans där när, när rivningsmaskinen körde in bollen i. Första in i betongen där så jublade fansen som att det var ett viktigt mål som hade gjort. De stod och skrek av glädje. Det var nog ett viktigt mål också. Kan ja, jag det vara. var det nog. All right. Eh, vi går in på veckans spaningar. Jakob, eh, vad har du spanat på nu då? Jag har spanat lite på Joe Barton. Den gamla legenden får man nästan säga. Eh, han är king. Eh, det är väl är. en liten kalltjuradio-favorit va? Ja, ja man säga. han är en karaktär. Eh, att han är ball. Efter att han ballade ur rejält där i slutomgångarna av Premier League i våras när City vände mot QPR och så vidare tog hem titeln så har han ju blivit utlånad till Olympic Marseille. Mm. Eh, men han behåller ju sin matches långa avstängning han har gjort. Så det var ju först nu i veckan som det var dags att, eller förra veckan då, dags att debutera. Det var någon av dagarna här. Mm, det var nu i helgen, mm. precis. Och han, eh, efter dryga 20 minuter så var han bukt redan. Så att, eh, Såklart. I härlig Joey Barton andas så kommer han inte undan domaren den här matchen heller. Men eh, han var nöjd med insatsen efteråt och eh, Olympique Marseille vann med 1-0 mot Lille. Mm. Så de hänger på i toppen med Slappans PSG. Ja, samtidigt som Lyon förlorar så det blir, kanske blir ett race de emellan mellan där uppe. Ja, det verkar, det verkar till säsong. Mm. Vi säger lycka till i Barton nu. Han är en legend i mina ögon. Han är kingen ja. av alla. Ja, eh, han sitter på ett ganska ett kontrakt. Jag tror det är, Två eller tre år kvar med Queens Park Rangers Han är utlånad nu då mm. Så vi får väl vi får se om han tar vägen härnäst Men han, han brukar ju inte alltid bli långvarig Nej men det kan, kan det ju vara det så att, att QPR det. kanske behöver en sån Mittfälts tjurskalle Som Joey Barton För det går ju inte så himla bra för dem just nu Nej QPR som eh, det ryktas, Vill ha lägga vantarna på David Beckham nu i ja. ja jag såg det, det känns som en Harry och jag har en god relation till honom Som jag förstått det och och de Vill, kickar... vill ju ha honom redan i Tottenham eh, också de kickar också Hius Hus nu, mm. gjorde de. Precis. Det uh... var inte så konstigt dock. <laughs> Och det är ju Rednup som är the new manager. Jag trodde då. faktiskt att han skulle vara Hius skulle vara den som vågade först. Det var lite chockad när uh, uh, Di Matteo fick kicken. Ja, Men det exakt. är en annan historia. Simon, vad har du spanat på? Uh, jag har spanat lite på Lazios uh, tränare faktiskt. Vladimir Petkovic, ursäkta uttalet. Men uh, jag, jag tycker han är en väldigt ball person. Han är inte den här uh, han kanske inte har så mycket, så kända han kanske inte har samma, vad ska man säga, flair and flavor som eh, José Mourinho och gör lika mycket väsen av sig. Men han har en väldigt häftig historia. Han eh, började efter karriären så började han jobba på, på ett välgörenhetsföretag då Caritas eh, i Swatch eh, Där han hjälpte unga killar som hamnat snett och ja, försökte få dem livsgnistan tillbaka. Så sen blev han övertalad att träna ett eh, amatörlag och så vidare till Young Boys. Han, där är, han tvingade då de här fotbollsklubbarna att eh, anpassa hans arbetstider på fotbollsklubben med, efter hans arbetstider på det här Caritas. Då. Men sen när Young Boys satsar mot Champions så funkar ju inte det riktigt längre utan då, då slutar han det, men han ska lova att han komma, ska komma tillbaka. Och han fick ju faktiskt det jobbet här i Lazio just för att han hade en sån häftig historia ska jag säga, bakgrund. Och att eh, Lazios ägare då hade sagt jag tror att fotbollsspelare inte ska bli bedömda enbart som fotbollsspelare utan även som människor som behöver spir spirituell eh, näring och det var då därför eh, han eh, fick jobbet i Lazio så jag tycker han eh, verkar vara en häftig varm och härlig person som vi borde ha fler av på fotbollsbänkarna tror jag mm. och det tycks ju inte gå så jäkla dåligt för honom heller, nej det kanske behövdes den typen av ledare, de har ju en, en, en, i övrigt ganska galen en passaledning kan man säga ja och vad ska man säga också att, och sen är det ju också jag är av natur skeptiska mot eh, icke-italienska tränare mm. har de varit länge så han kanske kan eh, vända lite på det där och, så att de får en lite mer öppensinnig bild av utländska tränare ja ser man i, i konkurrensklubben gör ju inte jobbet lättare tänkte jag säga nej <friär> äh, det gör han fan upp <gör> romans <gör> tränare alltså han, fast det han blev väl vinst i helgen nu i alla fall mm. Mm. mot pescara 1-0, så att... Uh, Sena fyndet, Mattias Dress tror jag är enda målet. Lite arbetslog kanske. Mm. Det kan man tänka sig. Kan han blev ah. ju lite hyllad där, ser man. För han har ju varit i Pescara förut. Mm. Så han blev lite hyllad i och med matchen där. Mm. Han är väl en väldigt populär individ på, i supporterhåll, tror jag. Han är väl nog mindre omtyckt i, på, från ledningshåll och andra tränare och sådär, tror jag. Det där med att man ska prestera också, det verkar ha gått han förbi ibland, men... <laughs> Nej, skämt bra. åsido. Så verkar det absolut vara. Pescara hade en väldigt varm omklappning av honom innan matchen. Jag själv har spanat lite på, just vi var inne på Mark Hughes och vi var inne på Di Matteo. Jag tänker lite på den här tränarkarusellen som, som håller på i England. Och med karusell så menar jag faktiskt karusell, för det är ofta att gamla tränare återkommer. Och sådär, Harry Redknapp kommer tillbaka nu till, jag vet inte vilken i ordningen, bland Premier League-klubbarna. Han har väl varit i en, en handfull va? Uh, man borde ju kunna ha London i det laget i alla fall. Yeah. Har varit det ganska. är runt ganska en liten merry go round det är ju som eh, vad ska man säga det var ju när Royal fick kicken från Liverpool Tog han West Brom och nu är landslaget i och för sig men, och innan dess Fulham liksom, Ja eh, vad heter, eh, Schweiz landslag 94 Sydafrika eller Ja Nej. Det är, men det är mycket så är ju, eh, även, killen som tränade var, Aston Villa coachen vad heter han, han tränar Nordföret eh, Lambert Lambert ja mm. och det, sen finns det inte så många fler Nej, du tänker på unga... också som var i Newcastle. nu Numera i Norwich. Ja, för Så... det var det jag var, lite var inne på. Just det här med eh, att de inte producerar eh, nya tränare alls på löpande band. Som sker i, eh, i till exempel Italien. Där de, de utaxeminerar ju nya tränare till höger och vänster. Och, där och de har... får ta projekt känns det som också. Och det är också där de har en väldigt ansedd utbildning i Italien. Mm. Där de det finns ju flera av våra svenskar som har utbildats där. Jag vet att Lars Lagerbeck har varit där en del i alla fall. Mm. I den här kända mm. tränarskolan. skolan. Ja, kan det vara så att eh, det är lite mer byråkratiskt i England? Kanske att det är svårare att få ett jobb där om du inte har en ganska stor och fet resumé liksom, på vad du har gjort. Och eh, att du har gjort någonting innan. Att man aldrig får chansen egentligen. Kan det vara så? Ja men alltså titta på, titta på Strammasoni i, i Inter nu som har tagit över. Och blivit älskad av allt och alla. Känns det ju som. Eh, från, han, han kom ju från primavera-laget. Bara för en säsong sen mm. Hade väl aldrig haft ett senioruppdrag. Även liksom, twistar kanske om hur Allegris kunskap är. Men han är ju också en relativt ny tränare. Han har ju tagit eh, eh, Bologna. Eller just det här, den, där, den typen av klubb. Liksom. Men just det här, att man kan klättra också in, in, in, inom de egna leden. Vilk mm. vilket Nu har jag inte god koll på alla tränare i Premier League. Så, men det känns som att man har inte lika mycket som de, vi ser resultatet av Di Matteo nu. Mm. Det kanske är synd att kalla Chelsea för att vara en jätteengelsklubb i det avseendet. Hur de styrs och så vidare. Men Nej. den typen av tålamod finns inte där i alla fall. Nej. Ja, men nu, nu ska man ju inte Abraham har ju inget tålamod överhuvudtaget. Nej, då? precis. Det, alltså, det, det kanske inte är en typ engelsk klubb, men, men diskussionen i talen kontra England ändå. Ja, och så ja. bara titta på så som Montella. En väldigt ansedd person i Italien får ett, ett seriösa jobb. I Fiorentina nu då. Även om han misslyckades lite halvt i, i Roma till exempel. Nej men just det här med att man får ta steget upp. Bara för att man kanske sig som en, som en bra person i Italien. det. det. Ja liksom det, fin det finns mer aspekter än vad man tidigare har presterat. Man vågar liksom testa. Ja det var ju egentligen som mitt exempel här. Han hade, han hade egentligen inga kuppsegrar. Men Lazios ledning tyckte att där, hans resumé var viktigare än en kupptitel. Kanske är det det att de engelsmännen kanske kollar mer på kupptitlar framgångar istället för att se vad det är för person som leder Kolla mer på resumen, kolla mer på titlar, ja. vad de har åstadkommit jag tänkte, med klubben. Jag tänkte givetvis på Antonio Conte eh, i Juventus såklart, det är väl kanske ett mm. av de största exemplen. Yeah. Han, hans resumé, det är ju ingenting som Chelsea skulle anställa om de tittar på hans, på hans CV. Nej. De skulle bara skratta åt honom. Men han är så högt ansedd i Juventus det finns samma som med Chiro Ferraran, som nu visserligen har misslyckats lite. Men den här typen av legend på något sätt i klubben. Det är Matteo som var ändå legend i Chelsea. Det var ju mycket tack vare det han fick jobbet. Vi har ju här också. Ja, eh, såna grejer liksom att eh, den här legenden i klubben får chansen. Visst, det kan ju. Det är lite här. Milan-familjen som vi har varit inne på någon gång där. Men när de värvade hem Ibrahim Bar efter att han hade misslyckad i liksom så, bara en sån sak eh, Det är mycket så här familj och. Och sådär. Men det tycks ju funka också. De utvecklar ju fantastiskt. Lite köper. ära och heder medan England kanske lite mer om vi nu ska generalisera stort, lite mer hård fakta ja. och prestation. Yeah. Och dessutom han jag, nu snor jag ett resonemang lite rakt av här. jag lyssnade lite på Eurotalk innan, idag, eh, innan jag smet hit och eh, Jens Fjällström var inne på just det här med att England producerar ju inte heller så spännande taktiker. De, de, de plockar ju influenser. De största stjärnorna kommer ju kanske om undantaget från till exempel utifrån Yeah. Eh, och de plockar ju influenser spelmässigt, medan till exempel Spanien då har utvecklat sitt eh, 4-3-2-1, eller vad man nu vill kalla det. Medan nu den nya Italienvågen tycks ju vara 3-5-2. Italiens landslag, revolutionerade EM i somras, kom visserligen eh, på silverplats, men ändå. Eh, vi har Juventus som nu går som tåget med trebackslinje. <hör> och eh, Milan också börjar spela det. Det är ganska intressant faktiskt. Ja, Den här alltså. nya grejen de... som, som misslyckades visserligen inte där eh, under Bielsa. Han blev ju idiotförklarad direkt. Men, eh. men det verkar funka. Ja, men det kan, kan det vara något. Alltså, de syddeopresiska ligorna kanske är lite mer innovativa och engelsmännen av natur kanske är mer konservativa när det kommer till fotbollen. Mm. Vad vet jag? av det kan ju vara en äh, valid teori faktiskt att äh, ja. de är för traditionella och därför kommer det kanske inte heller så mycket supertränare. Men den största tränaren som har varit, de största profilerna som har varit i England, det har, förutom Harry Redknapp och kanske det är ju José Mourinho, mm. portugis. Ja, och, och visserligen är ju äh, Sir Alex är ju britt, men han är ändå skotte. Så skott. ja, det kan ju man ju argumentera för hur engelskan är. Men, äh, och sen. Testar ju även man har ju testat Trevaks nu visserligen med ganska blandad framgång. Men det är väl också anstängda säkert hem mot sina landsmän när de typ konter som gör de här spännande testen. Men det är väl just kanske om man nu kritiska benämner det som fegheten eller den defensiva inställningen till att plocka in lite andra influenser som också har gjort avtryck i hur man får fram talanger i England. Och just det här skeva talangmarknaden som finns där där man. Talangerna kostar upp mot 200 miljoner vissa som det händer som går till Liverpool mm. och så vidare. Vilket blir destruktivt för hela ligans utveckling i stort. Och det ser vi också, också kanske på landslaget att det inte har varit som Nej. vi pratade om förra veckan. Och där har ju, tycker jag också att Italien har ju hänt jättemycket där. för det var ju, Där var man ju som nästan lite som i Sverige för där pratade man ju alltid om att talanger är man ju tills man 25 här ungefär. Så har det ju känts tidigare. Och där har ju Italien bytt på väldigt markant, känns det som. De, har ju, de plockar ju in så här unga talanger nu som vågar ta för sig och liksom, de får speltid på ett annat sätt. De behöver inte bli 25 innan de får en startplats. Nej, men det, det är allt. Och det är, som sagt, det är också lite kul att se i italienska ligan nu för den kändes ju död för inte så länge sen. Ja, onekligen. Nu känns den väldigt levande och spännande faktiskt. Jag tycker nästan att det är den intressantaste ligan i Europa just nu. Om du frågar mig. Och jag frågar mig själv. Och jag... Säger att det så. Ja, men jag håller med dig. Jag tänkte faktiskt fundera lite på det också. Jag tycker att båda både Spanien och Italien har levererat lite roligare fotboll än tidigare åren. Mm. Ja. Vi ser att lite i kommer fram. Vi ser ett lag som är Levante. så kul att, man, att de kommer hit och bjuder på lite bra fotboll. Men de ligger i toppen och Malaga tågar på. och En del kul lag i Italien också som går ganska bra. Vi ser Fiorentina. Mm. Vi ser att Inter och Uppet kommer igen igen. Och... Ja, jag... Vi ser ju nästan den här liksom från tidigt 2000-talet, liksom Juventus. Och... Milan och inte kunde gå till en semifinal liksom var, var fyra av eller tre av fyra lag var italienska i, i semifinal och så vidare. Det har man ju det har varit helt uteslutet de senaste fem åren men nu är de ju kanske på något sätt då eh, på väg tillbaka. Ja då tillbaks. körde jag över Chelsea. Ja, innan, det kan man ju inte säga så mycket om. Det var ju totaldominans från början till slut. Mm, så känns det. Så att det var spännande. Jag hoppas på Italien. No, no, no med eh, Consuela från Family Guy. Mm. Nej. Eh, Materica och eh, West Bromwich med Jonas Olsson i som härförare. Tåga på. Tåga på grymt mycket. 2-4 mm. nu mot Sunderland på Stadium of Light. Det är ganska... Ska vara svårt att ta poäng där i alla fall har jag hört. Exakt. Och jag såg att eh, Olsson var ute och uttalade sig där. Tidigare har de varit väldigt beroende av kanske att Shane Long och, och den Vingo har, har presterat. presterat. Men att nu har de killar som fortune är fransmannen där och mm. eh, Lokako som har suttit på bänken och inte gnällt över det utan kommer in och gör sitt mål. Mm. Så de har liksom en bredd som de inte haft innan. Eh, och sådär. Ja, det, de, de tåger ju på som tåget, ska man säga. Ett jävligt spännande lag faktiskt. Mm. Ja. ja Många intressanta spelare. Lokako är ju väldigt intressant. Mm. från är utlånad från Chelsea eh, i Belgien. Mm, exakt, och eh, han uttalade sig också positivt till att Chelsea inte kommer plocka hem honom i januari utan de kommer att han kommer få vara hela säsongen. Vilket han var glad över. Känns ju också positivt. Yeah. Men det är väldigt spännande där och e, tränaren där, e, namnet Clark, Clark precis. Har ju, inte ifrågasatts, men det har ju ändå ifrågasatts hans kompetens. För han har ju varit den ständiga andra tränaren sådär. Men e, till exempel är det väl i, i Chelsea då som han har varit... Alltså det mm, har varit Kanske kälsson. vi har en mm. på Under de mm. borde få testa på lite större, lite he hela, hela ansvaret så att säga. Ja, det, som det. Är lite bakgrunden. det spelar ut Italienkortet där. Ja, det spelar ut Italienkortet. Där ser vi att det funkar även i England. Mm. Eh, och, ja, har vi faktiskt ut idag Clark också att eh, vi fortsätter allt jämt, att eh, Vårt mål är att ha 40 poäng och klara oss. Mm. Men eh, har vi 40 poäng i januari då tittar vi självklart uppåt. Mm. Så att eh, med med lite förhoppning så tittar vi ja, tittar upp kanske. Och nu, nu ligger West Bromwich trea, tror jag. Det är inte så mycket mer man nej, kan det, titta upp. Nej, man, men... det känns som det är väldigt högt uppe nu. Men han sa att vi försöker behålla det vi har. Och... Det vore ju så sjukt kul om de kom på tredje plats. Det är så. jättekul, men i alla fall ett Champions League-plats. Yeah. Det var ju en mot allt och alla. Ja. Yeah. Everton tar fjärde platsen, det är ju drömmen. Och sen mm. att eh, Chelsea missar Champions League. Oh, jag skulle... Men, men apropå West Brom då, vad, vad är det som har hänt? Liksom, kan, ni, kan ni dissekera West Brom i år? De har väl lite spetskvalitet mer än vad de haft innan kanske, det, men inte så mycket. Att det är väl att de har en jävla lagmaskin och teamkänsla nu ska jag inte säga att jag har sett West Brom så det är jättemycket gången, men det, det är känslan på att de har en jävla god team spirit och har ändå skaplig bredd i truppen så att de kan skifta och hålla spelare färska. För mm. Det tror jag är viktigt för en klubb att ha kvalitet på bänken så att man kan hålla laget färskt och pickt hela tiden. Mm. Och att det finns eh, konkurrens på i stort sett varje position också. Jonas Olsson var ute där efter någon av senare vinsterna och sa att han eh, i samband med att Sverigedemokraterna var ute ur ur bort sig som i vanlig ordning, eh, sa han att vi har 11 olika nationaliteter i vårt, i vårt omklädningsrum och vi har aldrig haft så bra stämning. Eh, han, han sa att mycket av framgången berodde på att de har så god stämning i laget och att eh, Clark verkar ju spela också efter sina resurser vilket många storklubbar inte gör och mm. går bort sig på det Exakt. och eh, jag ska inte säga att de parkerar bussen för har de har väl inte riktigt gjort men de har väl spelat ut sina resurser och spelat smart och fått in lite så här pigga tillskott som Lukaku och... det, är, mm. det, det är kanske det också att de, som du säger att de är de vet kanske att om att de inte är något Manchester United men de spelar efter det också på så vis vinner de också. I så matchen. fall är ju, är ju Clark en, en briljant tränare för det är ju exakt vad en manager eller en coach ska göra. Det är ju att få ut sitt maximala av sitt material. Hur tror, att... ni, hur, hur tror vi att Benitez kommer att göra sig i Chelsea då? Ja, det är frågande. Eh, han fick ju inget varmt mottagande minst sagt. Nej, de ville ju ha bort honom redan nu. Och det förstår man ju också för att eh, Liverpool och Chelsea hade ganska mycket tuffa duster nu. För var det var fem, sex år sedan. Nu möttes i Champions League ett par år i rad och så vidare. Benitez var ju alltid ute och kritiserade Chelsea för det plastiga. vi har mm. ingen historia. Eh, Liverpool-fansen sjöng om alla titlar. Medan Chelsea-fansen ja, kunde väl inte riktigt svara på det här då. Och i den vevan så var han ju ute och, och sa att det är vi som är historien och det nya är ett köpelag. Så att det, var ju ett, mm. det var en käftsmäll på alla Chelsea-fans mm. och Abramovic. Abramovich. Men eh, nu plockas han in och jag vet inte hur, hur stor del av Torres är där. Det? det kan man verkligen fråga sig, men... Å andra sidan, hur många topptränare med en Champions League-titel till exempel finns det och på marknaden? Så de inte redan verkligen... har sparkat. Nej. Nej, precis. Som inte de har sin med redan. Jag tror eh, att... Det är ä... han och Pep liksom. Ja, och Pep har ju uttalat sig om att han är kvar i New York eller vad det är mm. han är nu. Hans talesperson gick ut och sa det i alla fall till januari. Och mm. sen får han börja fundera på saker och ting. Spännande att se. Vad är det? Nio, nio tränare på åtta och ett halvt år och sånt där jag tror att mm. känns jag att Chelsea har gått igenom. Och Niva räknar ut något snitt, där, eller han hade väl något snitt på 220 dagar ungefär, I snitt? I snitt på, på de senaste nio då, eller åtta. Eller vad Så de, de flesta har faktiskt inte fått inte ens ett år på sig. Vilket sånt. är kaotiskt. Jag tror att det är därför Chelsea kanske hamnar efter lite. Eller då och rätt då. sagt, efter Mourinho får vi nog se. Ja, efter kanske. Mourinho såklart. Men mm. det är väl därför. Det. Jag tror att de. Ja, nu vann de Champions. men... Ja de, nu går det ju inte så väl i Champions menar, de, de får ju aldrig någon kontinuitet Eller stabilitet i laget Eftersom det alltid är alltid en ny tränare, nytt spelsystem Nya favoritspelare och, och dylikt Vilket gör att spelarna vet aldrig riktigt var de är Eller vad de ska göra plock, Plocka in Benitez nu på ett kontrakt som bara gäller säsongen också ett, mm. Vad är det, typ av Sju månaders kontrakt Ja alltså hela den här grejen Just med ett lag som jag inte har Så mycket, liksom har några specifika känslor för så är det ändå någonting av det. Här, jag har ju liksom en karusell som har gjort mig så arg utan att jag egentligen känner något för klubben. Jag tycker det, det var så urbota korkat och kickade i Matteo. För ja. Det kändes som att han, han hade fått på något sätt gruppen med sig. Eh, vilket verkar vara den största utmaningen i Chelsea just nu med, med de här stora ledarfigurerna och, och gamla rävarna. Mm. Eh, samtidigt som han har fansens kärlek och en. En Champions League-titel. Men det var ju Roman som tog fram stora stöven där och... Givetvis är det så. Det är han som styr ju klubben med en verkar det så. som. Men mm. det verkar ju trots Champions League, eller trots och trots, men även att de vann Champions League i våras, att det ska göras om väldigt mycket i klubben nu. Mm. Redan i dagarna fick ju Ashley Cole och Frank Lampard besked om att de får gå efter säsongen. Mm. Eller, det var väl mer eller mindre bekräftade uppgifter det, i alla fall. det är ganska häftigt när man tänker på just Ashley Cole. Det känns som att han borde ju vara 35 snart, men han är fan bara 31. Och han har ju fortfarande många... Han ser ju piggare ut än på, på länge. Jag tycker han gjorde en bra match mot City i mm. Han det... är onekligen i sitt livsform fortfarande. Det känns som redan... Och liksom Lampard redan. Det inte dåliga matcher. Liksom. Det, det är väl också något som jag tycker är lite dumt att man kickar ut sina leg legender sådär... Alltså, han väl vi visserligen lite tröttare när han har varit. Men, jo, äh, men, de är ju... men det stormar ju rejält. Jag vet inte hur, hur uh, tajmat det var att gå ut just de här dagarna och börja tacka av en massa spelare i förväg. Nej, det, man kastar ju lite bensin på elden där. Mm. Men jag sa att PSG var väl snabbt framme och anmälde sitt intresse kring Ashley Cole. Eller spekulera, spekuleras väl i det i alla fall. Det hade ju varit en kalasvärvning för det. Ja, verkligen. Det många bollar i luften där. Mm. Ja. Det känns så. Tre spelare på varje position snart känns det som också. Eh, I alla fall det var den matchen och eh, United ångade på. Eh, det var helgen då, om vi snackade om att förra helgen var City sälj så var väl detta lite United sälj igen. Yeah. Deras remansch, de eh, plockade ner skylten på QPR eh, och eh, medan Chelsea och det eh, var då, väl i och sig mer plockade. <laughs> ja. Framförallt för Mark Hughes. Eh, och eh, City då eh, med Chelsea spela 0-0. Så de yeah. återtar ju serieledningen igen. Och Villa, Arsenal 0-0. Och eh, det kändes ju som att det kanske hade vänt mot Tottenham nu. För Arsenals del. Men eh, nu kryssar de mot ett av de hopplösa lagen i ligan. Och målskyttet har inte släppt helt. Jag tror att det var ett väldigt... När man, när man summerar säsongen så är de matcherna väldigt viktiga att vinna. Mm. Eh, det verkar ju inte lossna riktigt. Men det är den ojämnheten som vi återkommer till. Som vi även ser i Liverpool. Eh, som kryssade 0, -0. 0-0 mot Swansea. Det är intressant också med, med Brendans eh, gamla garde. Att han inte lyckades eh, utmanövrera dem. Men det, det verkar ju vara en, en allt mer påtaglig spricka i Liverpool också mellan Suarez Så Jag vet inte vilka har med som Om han har med sig Sydamerikanerna eller om han får stå själv där på sin sida... Vi var, ju, vi var inne och spekulerade kring detta när han fick fira sitt äh, 1, 1 mål mot äh, vad, City för ett par händer ah, Chelsea var det? Chelsea, precis. Äh, I alla fall. Äh, att vi var inne på och spekulerade kring liksom, vem är han och varför och vad han på med. med men... Jag läste någon som var ute nu i veckan och tappat namnet men äh, som sa att han är så över jävlet att ha att göra med så att han är det, är det värsta jag träffat på i ett fotbollssammanhang någonsin. Det, vad ska man ska vara jävla gris tydligen. Kanske kan det vara skillnaden mellan Liverpool och West Bromwich just nu. West Bromwich har en jävla lagmoral och lagmaskin och går som tåget, medan Liverpool har mer spetskompetens, men... Samtidigt vet man ju att får man dem där på rätt håll mm. de som kan tas med de där divorna, om man nu får slänga sig med det mm. ordet eh, så kan det bli jävligt bra också men, Absolut Ja, jag menar, i, i, i Real får ju en viss annan diva, hur mycket spelrum som helst, sen tror jag inte att kanske Christian har är Lika övergävlig då, men det har man inte hört i alla fall, men det har ju varit sprickor även i Real Madrid, om jag nu ska dra parallellen, där eh, det portugisiska gardet eh, med Trao, Pepe, eh, Ronaldo och kanske någon sydamerikan där också. Å ena sidan, och eh, Casillas, Ramos och så vidare, å andra sidan då med Xabi och, och så vidare, eh, mot Spanien där då. Att de har ju haft en clinch då, och det har ju varit lite slitning omkring omklädningsrummet, men att den, där har de nog en en manager som kan påtala liksom, lagets bästa. Som kanske få gruppen att ena sig Eller att även liksom, alla sprickor till trots presterar som ett lag. Kan det också att Morin inte tillåter att det sprickorna i omklädningsrummet kommer ut på planen heller. Nej, det men kan han, ju också... han är ju alltid så, liksom, laget yeah. och Det är mycket det tugget. Den här enhetligheten som byggt framgång i många lag. Mm, exakt. ja nej, det, det är intressant för, för han presterar ju också. Luis Suarez. Yeah. så det är ju, det är ju frågan när man hanterar en sån person och där kanske folk då med, med onda ögon har eh, pekat på att som var ju slatten också kanske för det där med den här som eh, är den jävliga att ta plats men att eh, så mycket mål som han har gjort så det går inte att göra så mycket men då kan man vara lite vem man vill eh, medan han nu kanske då har blivit mogen och vuxen och allt det här eh, Louis kanske behöver bli eller, farsa eller få en Nej, eh, ja, väl farsa, ett, inte. Kanske. En, eller få en coach med Lite balls som kan sätta sig nog på platt. En, en Mourinho börja. kanske. Ja. Vi är inne lite och, och uh, halkar i Spanien känner jag. Ska vi ta oss dit helhjärtat istället? Ja, vi gör väl det va? Ja, det var ju nämligen så att Mallaga som har konserverats formen från Champions League nu äntligen vinner i ligan igen. Det har ju gått ett rejält får vi säga. Ja, och inte mot vilket lag som helst. Utan, uh... Valencia åkte på däng med 4-0. Och vem gör mål? Eh, vem gör mål? Det är ju alltid <laughs> Saviola som gör mål. Det är <laughs> nästan... Eh, är det inte i tv-spelsvärlden så gör det ja. i ja, riktiga världen. helt klart. Ja, det är fantastiskt. Skitkul. Och så fick ju även Santa Cruz komma och. med i protokollet. Vilket vi och, också uppskattar. Och Isco, det nya stjärnskottet. Ja. Jag. Jag det gjorde säga säga Och Atletico krossar sig via också får man ändå säga med 4-0. Ja, jag såg matchen och... Eh, jag blev lite förbannad på domaren igår. Tidig utvis utvisning där, eller? Ja, det är Fabrizio Fazio, heter han. Mm. Federico Fazio som spelar real innan, faktiskt mm. argentinsk talang. Mitt back. Han påstås då ha rivit ner Falcao eller Adrian. Det är oklart för den situation där det är två dueller. men och Någon av dem möjligen kan ge en straff. Men det ner också i det röda kortet redan i 21 minuten. Och där där förstörs ju matchen i, i mångt mycket. Sen att Falcao lägger en magisk straffrätt upp i närtaket. Det, det måste vara liksom. Men eh, domarna i Spanien, de äh, har ju en suger. tendens. Nej de har ju framförallt en tendens att vifta med korten. För att de vill stävja saker och ting. Men snarare då skapar de en shitstorm. Ja men de, de har ju ryktet också att vara. Alltså La Liga, att de har de dom sämsta domarna av de dom stora ligorna Det är ju La Liga. De snabba skeriffer liksom. De bara ner i fickan mars marsch. Ja, och det kan vara lite tråkigt ibland kan jag hålla med om. Mm. Lite ojämna och kort och viftande gillar man. Och det förstör lite. Ja. Så lite bättre domare vill du vi se. Om, om, det, om det är någon som lyssnar på det så kan vi skicka en. En hälsning. Men äh, Atletico och Barca vinner ju. Barca vinner med 4-0 också mot mm. Levanta då, som vi såg i torsdags. De kanske var slutkörda efter. Mycket fint på Iniesta, så är det. Den nordiska kilan. Ja, det var vackert. Iniesta gjorde dessutom två assist tror jag. En till Fabregas och en till Messi. Han var, äh, jag såg även den där matchen, han var riktigt, riktigt bra på spel spelhemmar. vi äh, får alltså två utvisningar också, så se Eh, Rakitic. Mm, Rakitic. Nej, tre till och med. Eh, och eh, ytterligare en får de också. På, I efter? Eh, det var 81-83 tror de på utvisningen. Kort, de får, kortfest? Mm, right. Rakitic var framme redan vid första utvisningen. Så jag kan tänka mig att det hade något med, med tjat att göra. Med, om jag inte helt ute och cyklar. Eh, jag missade de i slutminuterna. Barsal, alltså de. Messi gör ingen bra match tycker jag inte. Han gör två mål. Och får ju rubrikerna. Men Iniesta ska ju verkligen ha cred för den här matchen. Han var magisk. Får mycket rubriker också för sin hälsning till lilla Tiago Ja, och det kan jag inte heller riktigt. Det var gulligt. Det så, såna jävla skitnyheter som man bara... Ja, det, men det är, det så, är så... ju Aftonbladets nyheter som är så mm. orelevant att tro. Alltså det är, vem läser det där? Han, alltså, Sluta, han hade alltså skrivit eh, eh, Thiago på, på något litet armband han hade så här kring handleden eh, mm. okay. ja. men, men medan man får inte man får inte ha skriv, skrivna saker på tröjor och sånt för tiden eh, och egentligen får man inte ha budskap hälsningar, religiöst eller vad det nu kan vara överhuvudtaget så gärna ett gult där. Yeah. Men de såg väl inte. Men... Och så ska, är det någon där som ska zooma på den där äklaren och visa upp det på någon jävla stor bild. Nej, jag hatar sådana nyheter. Veckans hata med Simon Helberg. Ja, Stålig punkt. Sluta med det där, Aftonbladet. Det är tråkigt För, och irrelevant. Förra veckan var det Pontus Värnbloms flickvän och denna vecka är det Messi och hans son. Och ja, det, är ju, det är ju asbra. Men, och han får gärna göra det. Det, det. det rör mig inte. Det tycker jag det är asgulligt. Men tidningarna behöver inte skriva om det för si det är så tråkigt. Simon rasar återigen mot allt gossip i fotbollsvärlden. Det är ju tusen ord om Bort. den grejen ungefär. Det är intressant att höra. Ja i alla fall. På eh. tal om Sevilla i alla fall kanske vi ska lyfta fram att Betis tog en skalp. Ja exakt. Mm. Sevilla slog ju Betis storartat förra helgen. Men La Liga har ingen riktig logik utan denna helgen så är det Betis som kliver fram med stora saxen och klipper dit Real. Jävligt häftigt faktiskt. Mm. Det får man ändå tycka. Och tidningarna viftar även där på en kris lite grann kring storstjärnan Ronaldo som inte har gjort mål på eh, säkert två omgångar. Ja, det är ingen, <laughs> det, är ingen så här, det är ingen, Johan Orem och måltor måltorkan. Nej, det det är... men, men det var ganska intressant. Messi då såklart jämför de med. Han har väl gjort nio mål i november tror jag. Mm -hmm. Och fem målgivande passningar. Och Ronaldo har väl gjort två då. Eller typ fem mål kanske. Jag vet inte. Och noll målgivande. Så det, det finns ju en skillnad där såklart. Men äh, ja, jag vet inte vad. det finns man kan, inte, man kan förlora ibland. Men det är väl just att de har förlorat redan inledningsvis i säsongen väldigt mycket. Och äh, är äh, 11 poäng efter tror jag. Ja de är bortkopplade. Mm. Mm. Och är det inte så att det vankas eller klassiker snart? Jo nästa äh, lördag eller söndag då. Och där kanske den, det reella då kanske de kan såga av dem helt. Mm. Eller, eller mm. så är det Reals biljett tillbaka i Spiken är den spanska kistan. Ja. Mm. ja, det kan också vara så att det är Madrid där som är nästa helg. All right. För det tror jag också är ganska snart. Jag tror det är så. Och sen är det Clasico kanske. All right, all right. Så det ja, är det, två det är fruktansvärt viktiga matcher. Madrid-arbetet man... ska man ju kolla på. Det är ju ja. alltid en häftig match. och det, det är nu man önskar på något sätt att Atleti kan kliva fram och tvåla dit Storbror. För det är ju Mm. Det är ju på Bernabeu nu. Och förra året på Bernabeu eller året innan, nej jag tror det var förra året, så eh, realfansen var ju ganska hånfulla och eh, hade satt upp en banderolle där det stod Önskas en värdig derbymotståndare. För de har ju, jag tror de har vunnit 20 raka ja. derbyn eller någonting mot att lite gå. på hemmaplan då. Ja, ja nej men, det? lite folket mot staten, mot... Eh... Det är det kungliga laget mot folkets lag. är ju i, i, i, i mångt och mycket. Det gamla fasciststöttade laget. Mm. Får jag aldrig glömma? Det, får aldrig glömma. det är för vi håller på Malaga. Så det har ju ja. gått för våra, våra era ryssar. De brukar ofta ha varit sån slag. Det var Elm glömde väl nog förra veckan men han har ju, han ju innan, ja, han hade gjort mål i tre raka eller någonting. Jo, men han slog ju väl in en straff som mm, Värmblom. Som Värmblom, Värmblom fick så. Värmblom fick frågan glömde <glar> ni se någon film? <glar> Nej, <glar> <glar> vad fan var Någon ställde frågan om att filma. Sånt gör inte Värnblom. Han är en god gubbe, skriver han. Ha det gott, <laughs> Rebecca Ferguson med Backtrack. Det har även spelats lite fotboll i Serie A. Juventus har nu även brutit sitt 20 matcher borta streak utan förlust. Det var ju för några veckor sedan som de bröt sin var det 40 matcher kanske hemma, hemma liksom tripp. utan förlust. Men nu, nu var det alltså Milan som blev storleken för stort. Ja, efter att ha kört över Chelsea så går man och torska på 1-0. Men det, sägs, nej, det, det snackas också om eh, straffen. Såg ni matchen? Ja, jag såg Robinho. inslag från den och jag såg straffen. Mm. Var, var det straff? Mycket tveksamt. Mm. Och det, det var mycket som... tveksamt slagen straff också. Det var en ännu mer jävla tveksam rädd, eh, försök till räddning av Buffon. Att vi att skulle haft den faktiskt. Av, och slagen av en tveksam brasilianare. Mm. Ja. Mycket tveksamhet i den här matchen. Och det stod en högst tveksam gubbe och jublade på läktaren. Med högst tveksamma sexuella fantasier. Ja. Och uh, lite, uh, lite fiffel och båga med annat också, tror jag. Tveksamhetens herre. Ja, ja det skulle vi nu kunna säga. Men det var länge sedan man såg Böller Skåning på läktaren, så det är kanske är ett gott eller ont tecken, jag vet inte. Men att han kanske är sugen på in i massan igen. Han har ju lämnat över mycket till Barbara och eh, Galliani känns det som, eh, senaste. Jag såg också att han var ute och sågade Pato nu. Okay. Vilket han ont inte har vågat göra riktigt innan eh, på grund av... Eh, kanske då att han har varit den stora talangen men också kanske på grund av Barbaras relation. Ja, så kan det nog mycket väl vara och, men det verkar röra på sig lite där att Pato verkar uttrycka att han vill därifrån lite då och då. Mm. Och nu var också Robinho som har intresse från ett par brasilianska klubbar. Jag ska tycka om Milan alltså de är, känns som att det är en klubb som är lite på dekis ibland. Ja precis. Ibland. Du sätter lite fingret ibland. på det, det där, jag jag där. Menar... du sätter samtidigt mm. så så har, de, så har de fransmän i backlinjen som gör bicykeltätanmål. Ja. Tvivelse utan inte snygga ens men det var ju många som var inne på. Men det var jävligt snyggt också. Det var jävligt snyggt, men det är också en jävligt tveksam typ. Ja, Mexes, Absolut. K kanske världens mest överskattade fotbollsspelare, sa någon expert. Ja, men det, det håller jag inte med om. Han är magisk i sina bästa stunder. Men han har ju den här tendensen att alltid komma i trubbel. Om det så är självmål, eh, misstag, röda kort eller vad det nu är. Det är alltid någonting kring den mannen. Eller Richard Dunn. Precis, det den rakade benens eh, gallionsfigur tänkte jag säga. <laughs> Han har väl lärt sig av den stora totti kanske, jag vet inte. Men i alla fall, eh, det finns ju en väldigt hög högsta nivå. El vi håller ju oh ja. i bästa stunder en väldigt hög klass med sin snabbhet och sin flinkhet. Du har tänk som visserligen nu går skadad. Men det, det finns ju. Ja, ja. det är klart det finns. Men ibland så bara blir det pannkaka av allting. Mm. Och de... känns, det känns intressant. Som Ch El Charavi, 20 ja. år. Mm. Leder sjutt ligan. Klart, det är det, klart, klart att det finns potential. Det finns potential i Pato, det finns potential i Robinho. Det har vi ju sett. Ja, men, men det, det handlar om just... det att leverera på kontinuerlig ja, basis också. Det var väl just det Berlusconi var, var ute med just kring Pato. Där, att, eh, det är ju det finns ingen talang som, har, som vi har trott på så mycket som honom. Och han har ju liksom ständigt gått. Så alltså det var väl en, min, en mildre sågning just på grund av att han är 89, tror jag, som oss. Eh, och det har, ju, det har ju inte hänt någonting på tre år. Han har ju varit lika stor talang för tre år sedan som han är nu. Om inte större, kanske. Eh, det har liksom inte utvecklats på grund av att hans eh, skadeproblem har. Det. Kan ja. man dra en liten parallell till Liverpool här? Ja, eller till, eller till mig som fotbollsalang. Kanske. Ja, det... Vi ska nog inte tala om den storheten. Nej men förlåt, vad tänker du med Liverpool? Nej, men jag tänker att Liverpool är samma stor storklubb i många ögon. Har, kan bli så till att göra riktigt bra matcher men sedan ibland mm. bara fallerar och blir rejäl pannkaka och hela ostabiliteten. Vars skillnaden är ju dock att, att Milan fortfarande har en Champions League-plats- ja. eh, men de kan ju bli Liverpool på sikt om de inte förberättar sig för de, kan, de riskerar ju att komma 6-7 i år. Ja. Även om de nu har ätit sig kapp till en typ sjätteplats tror jag det. Jo men alltså uh, Champions League är ju fortfarande tveksam. Alltså det, de måste ju ändå kämpa. Det är inte alls säkert att de får en Champions League-plats i år. Nej. Vilket skulle kunna vara fatalt för en klubb av ska kaliber att missa Champions League ett mm. år. Det kan men, vara livsfarligt. Men jag tror så, här, man kan inte, man får inte panika över Milan i år. De har precis tappat världens bästa anfallare och världens bästa mittback. Så är det bara. Sant. Nästa år och alltså det kommande år blir ju på något sätt det är ju där de får visa vart är vi på väg. Men de får ju inte missa Champions två år i rad. Nej, det känns De kan, lite de så. kan missa i år, okej. Okay. Mm. Det, det kan funka, men de får inte missa Nej, säsongen det... efter det. det är de, här, de här två kommande säsongerna kan bli väldigt avgörande för Milans framtid om de ska bli ett, ett nytt liv på sig nu eller om de ska fortsätta vara på absoluta världstoppen. Så här är det ju. Juventus har ju, det här är deras första år i Champions League på, på fem, sex säsonger. Men där finns det en förklaring också. Där är det ju Kallciopoli. Eh, där är det degradering ja. till, till Serie B och hela den biten medan Milan har ju egentligen bara fått en, en, en käftsmäll på grund av att de har blivit eh, de har blivit liksom så här en en fattigare förening på grund av att Berg inte har råd att satsa lika mycket. De har blivit liksom stjärnfattigare på grund av då att ja, det började med Kaká och sen kom visserligen Slatan tillbaka med en stjärnglans. Nu har både han och Thiago Silva stuckit. De, de kan inte locka till sig stjärnor längre på samma mycket sätt. Mycket av den här ekonomiska krisen var att de köpte Slatan. Han var ju alldeles mm. på, to på tok för för dem egentligen. Ja, plus att Galliani på något sätt har, har liksom börjat eh, se, oh vi kan väva gratis vi plockar in Norcerino för Eh, en spottstyver 7 miljoner tror jag kostade från eh, Palermo. Eh, och eh, vi plockar Mexes på free transfer. Nu plockar de en eh, Senegalese från franska ligan inför den här säsongen som jag inte har sett spela än. Eh, alltså de, de tänker kan vi värva det här gratis så kanske det blir en jättebra affär. Men å andra sidan lägger man inga pengar på, på, på liksom, välrenomerade spelare så finns det ju inga incitament för att... Jag, liksom, kan, ju, jag kan ju köpa det att men något mellanting där att köpa de här billiga och spelarna mm. Det kan ju bli världens superköp. Det finns ju många men spelare. Men kanske, man kanske också bör köpa någon. Men i klubben e Milan finns det också en tradition att som vi säger, vi, när vi sitter och bedömer Milan och, och att de kan missa ett år i Champions League mm. så är det mm. betydligt allvarligare och mer kritiskt i Milano. Mm. Jag menar, ja. som vi ser här hyllningen av Marco van Basten nu mm. i, i helgen Det visar vilken klubb det är och när de spänner bågen så liksom ja. de har ett jävla fanbase runt om i världen. En av världens största klubbar är det. Eh, Med ett prisskåp som få klubbar kan mäta sig med. Ja. Och det är, man ser inte riktigt nykter på det som vi kanske ser när vi analyserar att italienska ligan har gått bakåt lite och att kanske Milan har fått den största käftsmällen där. En av de största i alla fall. Utan jag tror att det är nog mer kritiskt det vad, vad man vill se eller vad man ja. vill känna. Och sen har du en ledning som är både, den är både korrupt åt alla jävla håll och eh, Ja, president, presidenten borde ju sitta i fängelse. Han ska väl in? Ja, han ska in och skaka. Om det galler. skipas någon form av rättvisa, vilket liten enska rättsystemet är inte känd för. Ja, han kommer nog inte skaka så mycket. Han, han får få en fotboja och något på sin höjd. Jag vet inte. Eh, Berl kommer nog lurka sig ur det där. Tror ni inte det? Han ja, är lite som en kackelacka. Men i alla fall, ja, det, det är väl just att man känner att det kanske är lite smutsigt att, att Milan... Milan ska inte behöva värva bossman och free transfer-spelare utan de ska kunna spänna bågen som de har gjort tidigare. De ska kunna liksom lägga ut miljoner. men det har de å andra sidan inte gjort på flera år. De har inte konkurrerat om de bästa. Slattan, Robinho, Ronaldinho. De tre är ju exempel på stjärnor som har på ett eller annat sätt misslyckats på grund av olika anledningar i sin förra klubb och reats ut. Slattan reades ut även om han fortfarande kostade fruktansvärt mycket pengar. Robinho hade kostat City 780 miljoner kronor när han från Real. Gå till Milan för inte ens hälften. Eh, och Ronaldinho var väl samma sak. Kom väl på lån i princip tror jag. Första säsongen mm. och sen gratis eh, från Barcelona. Så det är ett bäcken var där du vände också. Ja, på mm. lån då liksom också. Det, de, har, de har inte spänt bågen på länge och det, det är väl det som börjar visa sig nu kanske. Om de inte gör en helvändning och börjar de kan det, bli att världens att de bästa talangfabriken. De har själv. lite pengar till det tror jag. Nej. De har inte råd. Bellis är inte lika frikostig längre. Liksom. Nej. Det är väl så. Ja, han kan inte råna från italienska staten längre. Tror jag han, han gick ju helt övertygad om att han gick ner till skattkisterna där under palatset <laughs> i Rom och köpte lite spelare för de pengarna. Så är det nog. Zlatan tillbaka på plan för PSG. Och vad händer då? 2 plus 2. 2 mål, 2 assist. Vackert så. Kungen. Ja, det det går inte att säga så mycket annat. Det, det blir tröttsamt att säga att han är i sitt livsform för har sagt i fem år nu men ja. det verkar han, han, han, slår, han slår nya rekord För säga med för han. på Talosla, mm. tror, tror ni att han vinner Augustpriset? Ja, han ja, vann August. inte Augustpriset. Men, jo, vann jag inte kan August säga i här i direkt sändiga, direkt sändiga att han vann inte Augustpriset. Vem vann Augustpriset? Jag vet inte för jag såg bara den rubriken. All right. Ja, nej, han fick alltså inte priset för sin bok där då. Men också, eh, om vi, vi snackar om för ett par om det var förra veckan eller veckan innan att eh, PSG säsong i år jämfört med förra året, det där med poängskörden, att den var högre och liksom eh, målskjuttet var mer fördelat förra året. Men å andra sidan så ser man annan statistik som kommer fram nu när han har varit så jäkla bra de liksom, senaste två matcherna i Champions League nu i Liga eh, att hans mål, eller poängsnitt är, ligger ju på 2,8 men utan Zlatan 0,8 eller något i den stilen det är, där det, det talar i ett tydliga språk. Mm. Verkligen. De är ett helt, helt annat lag där utan. Eh, vi, eh, vi har inte så jättemycket kvar. Vi, vi tänker spela lite musik till. Men först ska vi promota att. Eh, på lördag den första december. Är det julsittning på villan. Och eh, vi hoppas att. Eh, ni är sugna. Och därför kan ni köpa biljett på. På torsdag på U2. Eh, den 12 december. Kommer vi även ha vår omtalade. Musikhjälpen-konsert eh, på Folkets hus här i Helsingborg. Eh, dit jag hoppas att ni vill komma. Jakob Simon ska ju givetvis dit. Du fyller år, Jakob, eller Ja, hur? jag fyller faktiskt 23 år. Det ju, finns inget bättre jag sätt. Men eh, ni kan, eh, vi kommer länka det evenemanget. Det är väl redan 100 personer som kommer, eh, tror jag. Vilket, eh, att hända på Facebook i alla fall. Eh, vilket eh, jäkligt skoj. Ska vi försöka slå publikrekord, eller bottenrekordet på Del Alpi? Ja, det tycker jag. <laughs> vi kan slå det 257 pers. Det, det borde vi kunna slå. Ja. Vi har mer publik än Del Alpi. Det kan ju vara ganska, ganska coolt att kunna säga i alla fall, även om det inte betyder någonting egentligen. Ja, det är fruktansvärt <laughs> häftigt. På torsdag är det även tentafest. För, för tvåna har haft tenta då. Så på torsdag är det tentafest på villan, vilket, eh, ja, Fira Jot. eller så, eller fira bra resultat. Eller, eller grav väl. själva. Kanshoradio! Radio, hos FM:s eget fotbollsprogram. Just det. Det är vi det och jag tänker vi tar hem Kalltjö Radio till Sverige igen efter en utflykt i runt om i Europa. Det är ju nämligen så att det har skett två ganska häftiga transfers idag. Mm. Jag kan väl börja med Elkabir går till Mjö Häcken mm. från Mjällby. Han fallade ihop det där lite. Och det var eh. nog inte riktigt vad, vad, vad Mjällby trodde för en säsong sen när de lånade ut han till Kalja i med köpoption. Ja precis. Men det gick inte så bra för honom där nere. Nej, han gick ju knäskadad och det är väl först nu han är tillbaka på allvar. Ja. Men man kan då tänka sig att han, de får nog en liten slant för honom. Även om det inte är några 20 miljoner som de säkert hoppades på. Mm. Så är det säkert och jag tror att det kommer bli jävligt intressant att följa honom i häcken. Mm. För det ju visat sig vara en bra språngbräda ut i Europa. Verkligen. Kanske får en lite en annan chans där. Och jag tror samtidigt att han passar bättre i ett lag som häcken än Melby Som spelar fotboll. Mm. På ett helt annat sätt. Uh, sen har vi även uh, en annan legend tänkte jag säga. Det här är mer en, mer en legend än Kabi kanske. Men det här är en Djurgårdslegend. Andreas Johansson. Mm. Som uh, fick fira, triumf, fira, fira många triumfer i, mm. i Djurgården. Mm. Och, och sen uh, smet han väl vidare till Wigan. Han gjorde ett par säsonger och ja. spelade faktiskt Premier League fotboll. Mm. Innan han vände till Skandinavien och Odense var det väl senast. Odense och Ålborg tror jag var det. Mm, innan eh, Odense tror jag det var i Ålborg. Mm. De, de spänner lite musklerna, jag tänkte säga det, Men eh, han, är ju, han är ju hunnit bli 34 bast så han är ju ingen eh, unget upp länge. Men de behöver nog en ny sån där nu när Daya har eh, inte fått nytt kontrakt. Nej. Det ska bli spännande att se honom om man gör det, gör det en eller om det blir lite av en gammal gobbe som spelar på sista versen. Mm. Liksom han har ju alltid varit väldigt utpräglad offensivt i fält innan men han har väl tagit steget ner nu, Anders Svensson, Lex Anders Svensson mm. det här med att ta ett steg tillbaka i banan och bli mer och det tror jag passar, Hans, en spelare i allsvenskan med den, de meriterna och den spelintelligensen tror jag passar som en allsvensk defensiv liksom, regista som det heter i Italien. En liksom kreatör på defensiv mittfältet. Mm. Precis, för tidigare låg han ju mycket i, under Åkeby Lukic främst så låg han ju mycket i den tian rollen. Mm. Om man nu ska sätta det italienska termer. trekvartista. trequartista exakt. Kanske lite, lite mer defensiv än en det är men ändå. Precis, så då är, då är det väl bara den, den här prima pontan de saknar då, tänkte jag här Bara för att slänga oss med lite italienska termer, det är ju striken. Men det kommer jag på, det är, värvar de i somras i Ertom Fejzolar, också från eh, Mjällby. Blir att räkna? med? Det är, tror jag inte. Men de har ju, om man, om man ser på det, Fejzolar har en hel säsong nu istället för bara liksom, sista månaderna. Det kan nog de bli spännande. Nej, jag tror inte att Djurgården blir ett topplag. De blir nog bättre än nio i alla fall. Kan ja, jag, det blir de säkert, men de tänka. kommer inte slåss om guldet. Det tror jag inte. Men eh, ja, det här var nog allt för oss. Klockan mm. är slagen och vi får eh, lämna över här. Mm. Vi ringer ut. Ja, vi ringer ut. Åtton avsnittet. Emanuel, eh, Jakob, Simon, tack för idag. Ciao, ciao. Hej, vi ses nästa vecka.